Habari za magazeti Habari za magazeti Afrika Mashariki Habari za magazeti ni kipindi chara hidiwe Sanganiro kinacho kuletia dondo za habari zinazoandikwa na magazeti Na mpenzo sikiza karibu katika kipindi dondo magazeti ni kinacho kuletia tarifa mbalimbari na magazeti kutoka jumwe Afrika Mashariki Hapasi yuko na mimi leo mara de Niouze kwa Ushiriani wa Omar Ndoy. Tunaanzia nchini Burundi. Nchini Burundi romar budget ya shule za mabweni uh, ilirekebishwa kwenda juu inafichua Netpress. Wakati alipokutana na Juma katika Mji wa Kisiasa Gitega na maafisa wa shule katika mikoa, Waziri wa Elimu François Xavier Mana Alitoa tangazo zuri sana kwa wanafunzi wa mabweni tangu mwaka kesho. Kwamba, uh, kwanza kabisa linabainisha gazeti la press hilo lina, uh, gazeti hilo linatumihawa mtandaoni. Wanafunzi waleokua wakiesabika kwenye 1029 na mwaka huu wa shule. Idadi yao itapanda hadi kwenye 1035 tangu mwaka ujao wa shule aida. mgao wanafunzi utaongezwa kutoka kwenye faranga elfu moja nne za Burundi hadi faranga Elfumbili. Bajeti iliyotengwa kwa wizara ya elimu iliongezeka kutoka bilioni 15 tano mwaka huu hadi bilioni 20 kwa mwaka ujao wa shule linahitimisha Net press Namali ya nchini Burundi gazeti la Iwachu limeandika kwamba kukosekana kwa washiriki wa Kanisa Katoliki katika bodi za usimamizi wa uchaguzi sijizo anzishwa hivi majuzi ni swala la mjadala wa wachunguzi na amini kwamba hii ni kutoshirikishwa kwa kanisa lakini baraza la Kama kanisa baraza ya maaskofu wa kanisa Katoliki nchini Burundi sekabe natoa sababu zake tumeseni inaeleza kwamba hakikuwa na faili yoyote ile iliyowasilishwa na kanisa Katoliki na hivyo kutokuwa na njia ya kujumuisha kanisa hilo bila kutiania askofu mkuu wa diocesi ya Gitega ambaye pia ni rais wa baraza la mawaskofu Katoliki nchini Burundi Sekabe kwa ufupi alifichua kuwa tangu mwaka 2020 hawashiriki tena katika wajumbe wa tume za 60 lakini kwa wamejitolea angalia uchaguzi mwanzo wa kunuku Sekabe inaunga mkono mchakato wa uchaguzi na tayari imeunda kamati katika ngazi ya mkoa itafuata ngazi ya tarafa na mafunzo tayari yameanza Mwisho wa kunukuu Askofu Bonavante na hima na katika taarifa kwa vyombo vya habari Juni saba mwaka elfumbili na nne tena kujitolea kwake kusaidia mchakato wa sasa wa uchaguzi hata kama changamoto Hards Costi. Nam Romadi kwa sasa ni mpaka hadi huko Kampala ambako washukiwa wa mauaji ya kuteswa wanadaifidia ya Shilingi milioni, baada ya uhasiri wa kuibuka tena. Kwa mjibu wa Daily Monitor wanaume watatu wanaomba fidia hiyo kutokana na madhara waliopata, miaka mitatu iliyopita baada ya mshukiwa huyo kuibuka tena. Moses Okori, Wacha, Vincent Atyama na Polycarp Onyango wote wakazi wa kijiji cha Alite kaunti ndogo ya Amach katika wilaya Lira wanadai waliteswa na maafisa wa polisi kufuatia kukamatwa kwao kama washukiwa wa mauaji mnamo Agosti 19 watatu hao walishitakiwa kwa mauaji ya jirani yao Ali Okello ambaye baadaye alipatikana kuwa hai Naam Kisalia nchini Uganda kwa mujibu wa gazeti la Denial Post mbwa wa kunusa wa polisi wamesaidia vyombo vya sheria na vyombo uh, vyombo vya sheria na vyombo vya usalama kuakamata washukiwa wa, wa uhalifu tisa katika muda wa miezi mitatu ripoti mpya imebainisha. kulingana na msemaji wa polisi kituma rusoke kati ya Aprili na Juni mwaka 2024 mbwa hao wa kunusa walitumwa kusaidia katika uchunguzi wa kesi 4288 katika maeneo mbalimbali nchini mapema mwaka huu polisi walitangaza kuwa watapanua huduma za mbwa kwa wilaya 13 zaidi na kufikia jumla ya wilaya 104 nchini kote hii utenda utendakazi kamili wa kituo cha polisi cha ufugaji na mafunzo akizungumza Jumatatu Kito Omar alisema katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita kutokana na kukamatwa na mbwa hao wa polisi kesi kadhaa zimefikishwa mahakamani. Na mromo kwa mara nyingine ni kuvusha mpaka nikupeleke huko Kenya ambako mbunge wa zamani wa Isiolo Kusini ashtakiwa kwa kumiliki dola ngoshi. Lina reporti gazeti la The Star la Kenya. Aliyekuwa mbunge wa jimbo la Isiolo Kusini Abdi Tepo Jumatatu hii hameshitakiwa kwa makosa matano kuanzia kuwa na sarafu bandia za kimarekani hadi kuwa na bunduki ambayo haijasajiliwa kulingana na hati ya mashtaka Abdi Koropu Tepo alipatikana na jula 25 mwaka 12 na, na katika Domholm Estate akiwa na noti E, 34,000 miambili za kuushi za dola za kimarekani kwa madehebu mia. Upande wa mashtaka uli yaambia mahakama kwa alipatikana na karatasi miatatu, zilizokusudiwa kufanana na kupita kama karatasi maalum inautumika kutengeneza noti za sarafu ya euro. Na mtu ya nchini Kenya, Rais wa nchi hiyo hili ya muruto ameahidi kuwa wa Kenya wasiukua na kazi kupata ajila uhaibuni huku akirenga kuwatuliza vijana ambao wamekua wakimushinikiza aji kwa kutotimiza ahadi alizutuwa kabla ya kuchagulia makarufu 22 la angazia gazeti la taifa leo jumapili. Raisi alitangaza kuwa mpango kwa rakisha kutolewa kwa passport kwa wale ambao anataka kufanya kazi inje ya inchi ahadi yake ilikuja huku idara ya uhamiaji ikipambana kuandaa na kuwapa wakinya pasipoti zao baadhi wakiwa wamesubiri kwa zaidi ya miezi miwili kumekuwa na uhaba wa karatasi na mashine za kuchapisha na kuandaa pasipoti hizo kana na ajira za nje na nchi Raisi alisema kuwa ana makini kuanzisha ajira mitandaoni ambapo vijana watafanyia kazi kampuni za mataifa nje wakiwa nchini Kenya serikali nayo itanunua kompyuta Kulipia internet na kuwalipa wakufunzi kwa vijana ambao watakuwa kifanya kazi kwa kampuni za ngambo na kulipwa dura za Marekani. Nam huko ya ya kidemokrasia ya Kongoro muadi wa wili wa fariki na mmoja kujeruhiwa katika la ADF kwenye muhimili wa butembo watu wa wili walipoteza maisha na mwingine mmoja kujeruhiwa vibaya wakati mashambulizi wa uh, mashambulizi waasi wa Allied Democratic Forces ADF Jumapili Julai 28 mwaka huu shambulio hilo lilitokea kwenye muhimili wa Butembo Mangu, Mangurejipa katika eneo la Lubero katika jimbo la Kivu Kaskazini waathiriwa walikuwa wafanyakazi wa kampuni ya Vihumbira Services SSV eh, inahusika na ukarabati wa sehemu hiyo ya barabara mbali na hasara za Kibin Adam washambuliaji walichoma moto mashine mbili za kuchimba mali za kampuni hiyo afisa mawasiliano SSV Venach ndaliko alielezea wasiwasi wa kampuni hiyo Naam kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Komunia ya moja kwa moja nchini Somalia ambapo kulingana gazeti la Somali Guardian serikali ya Ethiopia ijuma ilikanusha madai kwamba ilikuwa imeingiza lori la silaha nchini Somalia kinyume cha sheria ambazo baadaye zinaswa na wanamgambo wenye silaha wakuu karibu na mji mpaka wa Abdowak katika mkoa wa Gargadud mwanzo wa kunukuu Ofisi ya Msemaji Wizara ya Mambo ya Nje ya Shirikisho la Jamhuri ya Demokrasia ya Ethiopia inafuatilia kwa karibu matamshi ya mara kwa mara ya uchochezi ya serikali ya Shirikisho la Jamhuri ya Somalia Mwisho wa kunukuu msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Ethiopia Nabiu Tedra alisema katika kauli Ethiopia inawasiwasi wasiwasi mkubwa kuhusu kuenea kwa biashara haramu ya silaha ndogo ndogo na nyepesi katika pembe ya Afrika huko eneo hili kabiliwa na changamoto ya migogoro inayoendelea njia za ufukweni ambazo hajidhibitiwa pamoja na mipaka isiyo lindwa ni muhimu kwa nchi za eneo hilo kuratibu juhudi zao katika kupambana na uhalifu huo Na roma de huko uh, huko rwanda new times inaandika mengi tu kwa mfano mkutano wa makumbusho haki za binadamu Kwanza Mgin Kigali, The New Times nimeripoti kwamba ni mkutano ambao nasimamimuwa na Agis Trust mkutano ambao uliwaleta pamoja wa shiriki tofauti wakiwemo wasomi maafisa wa serikali na watafiti na ni mara ya kwanza kwa mashirika kama haya ya kima taifa kusu makumbusho na masuala ya urithi. Roma, adis, kama na mtuwelekea nchini Tanzania ambapo gazeti la pasha limechapisha kuwa takwimu za homa ya ini duniani Sinamisha kuwazidi ya watu milioni miambili alubane hugua Tanzania uh, Watu watano hadi wa kati ya miyamoja wanaugua ugonjwa huo Hususan aina ya B na C tovuti ya umoja mataifa UN Kwenye maadhimisho ya hayo jana imebainisha kwamba Likuwa ni madhimisho ya kupinga au kupambana na homa na maradhi ya homa ya ini imebainisha ina maana utovuti hiyo uh, tafuti ya umoja mataifa imebainisha kwamba homa ya ini inaua takriban watu 3500 kila siku licha ya kuwapo kinga na tiba kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO mwanzo na kunuku kuna aina ya homa ya ini katika makundi haya virusi ya hepatitis A na E na hepatitis B na C ugonjwa huo mambo yake aidha ni kwa njia ya kujamiana bila kinga kuongeza damu ya mwenye homa hii au kwa njia ya mdomo yani chakula hata hivyo Mwanamkeji anaweza kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto wakati wa ujauzito. Shirika la Afya Duniani WHO linasema chanjo kwa wakati utotoni hupunguza kwa kiasi kikubwa maambukizi sugu na visa vya saratani ya ini na katika utu uzima ome. na labda tuhitimisha kipindi dondoo dondoo magazetini kwa michezo romwadi judoka mrugu akosa medali katika michezo ya olympic Paris 24, kwa mjibu wa mwanaspoti mlugu ambaye alishiriki tukio hilo kupitia nafasi ya kimataifa alifungwa mabao kumi kwa bila na Mfaransa John Benjamin Gaba katika mchezo wa upande mmoja uliofanyika leo Julai 2029 mwaka 2024 ni leo leo Jumatatu Romad, matumaini ya Tanzania kupata medali ya Olympic kupitia kwa mwanajudo Andrew Thomas Mlugu ya kafifia baada ya kuondolewa katika hatua ya 16 bora uh, katika uzani wa super middle kwenye michezo ya Olympic inayoelekea jijini Paris, Ufaransa. Mlugu ambaye alishiriki uh, tukio hilo kupitia nafasi ya kimataifa alifungwa kabisa kwa jumla ya mabao kumi bila Romadi hitimisha habda kipindi. <laughs> Naam hadi hapa atuna chance ya deskorsa kuna nas katika dondo magazetini kwa siku zijazo ina maana wiki kesho panapo majaribio kutoka studio lokona mimi Romadi niweze kuishia kenwa. Omer Ndwai. Tunatakia sote kila laheri. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha redio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti